Diagnostiko bat, eta diagnostiko horretan ohikoa den bezala hauldadeak agertu dira, indarguneak agertu dira, gure aukerak eta gure mehatxuak agertu dira. Oietan oinarrituta, eskabat, ardatze estrategikoak izango liratekenan. Iru dira, bat izango litzaten garen zuzen ere koordinazio hori obetzea, bigarren ardatza da Onda ribiaren, turismo markaren kokagunea obetzea, Eta orduan, hirugarren ardatz eh, modura eh, gure zenbait produktu turistiko anitza guak izatea eta ugari guak izatea. Eta horretan oinarrituta da, ekintza plan ba. Planteatu da, nion oraindik badugu beste hilabete bat, bai agentek, bai e, beste odal taldeek, ekarpenak egin ditzagun, denok, hausnarketan jarraitu ezagun, eta nahiko genuke hilabete ja, horren buruan gure plan honen definizioia ja, behin betiko izan.